«Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Продовження 19-го розділу. Джон. Ні, вони тебе ненавидять, бо ти вдаєш ніби кращий за них. Вони дивляться на тебе і бачать байстрюка, що виріс у замку і ламає себе великого панича. Зброяр прихилився ближче. Але ж ти не панич, пам'ятай про це. Ти сніговій, а не старк. Ти байстрюк і харцезяка. Харцезяка? Джона трохи не вдавило в це слово. Несправедливість звинувачення вибила з нього увесь подих. Та це ж вони прийшли по мене, зразу четверо. Ті четверо, яких ти принизив і виставив дурнями у дворі. Ті четверо, які тебе боялися. Я бачив, як ти б'єшся. Вони з тобою нічого не навчилися. Якби ти мав гострого меча, їм усім жаба цицьки дала б. Та сам ти це знаєш. Я це знаю, і вони це знають. Ти їх забив. Ти їх зганьбив. Ти цим пишаєшся? Джон завагався. Він таки пишався, коли переміг. А чому б ні? Та зброяр відняв у нього цю гордість і залишив відчуття, наче він зробив щось погане. Вони усі старші від мене, мовив він на своє виправдання. Старші, більші, сильніші, правда твоя. Але ручуся, що твій майстер-мечник у зимосічі навчив тебе битися з більшими нападниками. Хто він був? Якийсь старий лицар? Пан Родрік Касель, сторожко відповів Джон, він відчував, як зброяр заводить його до якоїсь пастки. Донал Нойє прихилився ще ближче, просто до Джонового обличчя. А тепер подумай ось про що, хлопче, жоден з тих лобуряк навколо тебе ніколи навіть не бачив майстра-мечника до пана Алісера. Їхні батьки-селяни, перевізники, лісокради, ковалі, гірняки, веселярі на купецьких галерах. Ті, хто хоч трохи вміє битися, вчилися під палубами, у провулках Старограду і лані спорту, у подорожніх бурдеях та корчмах на королівському гостинці. Може, колись вони дітьми гралися у лицарів, стукаючи палицями. Та присягаюся тобі, заледве один із двадцяти мав гроші на справжній меч. Коваль дивився похмуро і люто. Ну, тобі ще смакують твої перемоги, снігу воєводу. «Не смійте звати мене так», – різко відповів Джон. «Та сили у його люті вже не було. Раптом він відчув сором і провину. Я ніколи… Я не думав!» «То краще починай думати», – порадив ноє, «Або ж починай спати зі зброєю в руках. Тепер іди собі». Коли Джон вийшов зі зброярні, був уже майже полудень. Сонце пробивалося крізь хмари. Він відвернувся від нього і підняв очі до стіни, яка блищала у сонячному світлі блакитним кришталем. Навіть після цих кількох тижнів у варті він усе ще тремтів від одного її вигляду. Століттями за вітром летіли земля камінці, які шкрябали та колупали стіну. І зрештою вкрили її тонким шаром бруду, тож вона часто здавалася світло-сірою, кольору свенцевого північного неба. Та коли сонце падало на неї у безхмарний день, вона оживала під світлом і сяяла велетенським білоблакитним громадям, заповнюючи собою півнеба. Бенджан Старк сказав про стіну – найвеличніша споруда людських рук. Вони саме під'їжджали королівським гостинцем, коли стіна вперше трапилася Джонові на очі. А також найбезглуздіша вишкірився Тиріон Ланістер. Та навіть біс замовки зачудувався, коли вони під'їхали ближче. Велетенську стіну було видно за багато верств. Бліда блакитна риска безперервно тягнулася уздовж північного обрію на схід та захід, скільки бачило око, і зникала вдалині. Ось край світу, здавалося, промовляла вона. Коли нарешті вони побачили замок чорний, його дерев'яні палати і кам'яні вежі здалися їм жменькою іграшкових кубиків, розкиданих снігом попід рукотворною крижаною горою. Стародавня твердиня чорних братчиків була не схожа на зимосіч. Та й взагалі не скидалася на справжній замок. Не маючи мурів, чорний не підлягав захистові ані з півдня, ані зі сходу або заходу. Але нічна варта думала лише про північ, а на півночі височила стіна. Вона мала майже 700 стоп у висоту, втричі більша, ніж найвища вежа у твердині, що ховалася за нею. Дядько казав, що на горі міг би проїхати верхи біч-обіч тузінь броньованих лицарів. Ще там височили уряд. Мов кістяки хижих птахів велетенські метавки та здоровезні дерев'яні підойми, а між ними дріботіли, мов мурах, і братчики у чорному. Стоячи коло зброярні й дивлячись угору, Джон відчував себе пригніченим майже так само, як того дня на королівському гостинці, коли побачив стіну вперше. Така вже вона була та стіна, інколи він майже забував про її існування, як забуваєш про землю під ногами або небо над головою. А іншого разу йому здавалося, ніби у світі немає нічого крім неї. Все таки стіна була старіша за саме царство. Коли Джон стояв під нею і дивився вгору, йому паморочилося у голові, на нього неначе тиснула і грозилася звалитися уся велетенська крижана вага. Чомусь Джонові здавалося, що коли впаде стіна, то і весь світ упаде разом з нею. Мимоволі стає цікаво, що ж там за нею? раптом вимовив знайомий голос. Джон озирнувся. «Ланністере, я не бачив. Тобто я думав, що я тут сам». Тиріон Ланністер утушкувався у хутро так, що нагадував невеличкого ведмедя. «Мушу визнати, інколи дуже корисно застигати людей зненацька. Можна дізнатися багато несподіваного». «Від мене ви нічого не дізнаєтеся», – відповів Джон. «Останнім часом, відколи скінчилася їхня подорож, він майже не бачив карлика». Як брат королеви Тиріон Ланністер був почесним гостем варти князь-воєвода надав йому кімнати у король-башті. Так вона прозивалася, хоча жодних королів там не бувало століттями. Ланістер обідав за столом Мормонта, вдень об'їжджав стіну, ввечері пив та грав у кості з паном Алісером, Бовеном Маршем та іншою старшиною. І все ж я постійно чогось дізнаюся, де б не бував. Карлик махнув на стіну кривим чорним ціпком. Так от, як я казав, Чому це щойно одна людина побудує стіну, інша негайно прагне знати, що там за нею? Він нахилив голову на бік і подивився на Джона цікавими різнокольоровими очима. Ти ж прагнеш знати, що там на іншому боці? Хіба не так? Нічого там такого нема, відповів Джон. Він більше за все на світі прагнув поїхати з Бендженом старкому розвідку. Заглибитися до таємниць страхолюдного лісу, перестрійти дичаків манса розбешаки і захистити королівства від інших. Але про свої бажання волів краще мовчати. Розвідники кажуть, там ліси, гори, морозні озера, багато снігу та льоду. А ще мамуни і чугайстри, додав Тиріон. Не забуваємо і про них, снігу-воєводо, бо інакше навіщо тут стовбичить це величезне одоробло? Не називайте мене снігом-воєводою. Карлик вигнув брову. «А як тебе краще називати? Може, бісом?» «Тільки покажи, що тебе можна поранити словом, і з тебе глузуватимуть до кінця життя. Якщо тобі дали прізвисько, бери його і роби своїм власним. Тоді тебе не зможуть ним скривдити». Він знову змахнув ціпком. «Пішли, напройдемося. У трапезні якраз мають подати якесь гидке варево, а мені не завадила б миска чогось гарячого». Джон теж був голодний, тому пішов разом із Ланністером, сповільнивши крок, бо карлик шкутельгав важко і незграбно. Зіймався вітер, старі дерев'яні будови скрипіли навколо, а десь далеко брязкала забута важка віконниця. Одного разу почулося глухе гупання, з даху з'їхав пласт снігу і впав недалеко від них. «Не бачу твого вовка», – зазначив Ланністер, поки вони йшли до трапезної. На час навчання я припинаю його на ланцюг у старій стайні. Усі коні зараз стоять у східній стайні. Отож, його там ніхто не чіпає. а Решту часу він зі мною. Я сплю в келії в гарді новій вежі. Це в якій зубці обвалилися, чи що? У неї ще внизу, в дворі, купа битого каміння. А хилиться так, наче то наш ясновельможний король Роберт пив усю ніч. Я гадав, у тих вежах уже ніхто не живе. Джон здвигнув плечима. Нікому нема діла, де ти спиш. Більшість старих веж стоять порожні, можна знайти собі яку завгодно келію. Колись у замку Чорний стояла залога з п'яти тисяч бійців разом з конями, челяддю та зброєю. Тепер їх було в десятеро менше, і замок потроху розсипався. Сміх на Ланістера запарував у холодному повітрі. Скажу твоєму батькові, хай наловить якомога більше каменярів, щоб вежі зовсім не упали. Джон відчував, що той глузує, але й правди було ніде діти. Варта збудувала уздовж стіни 19 великих фортець, та лише три з них лишалися зайнятими. Східна варта коло моря на сірому вітристому березі, тіньова вежа біля гір, де кінчалася стіна, і замок чорний між ними на кінці королівського гостинця. Інші фортеці давно стояли покинуті. Самітні й страхолюдні місця, де холодні вітри свистіли крізь чорні вікна а парапетами ходили привиди загиблих. «Краще жити одному», – пробурчав Джон. «Решта лякається привида». «Розумні хлопці», – відповів а тоді змінив хід розмови. «Кажуть, що твого дядька немає надто довго». Джон згадав, про що він думав у гніві, про видіння Бенджена Старка мертвим у снігу, і відвів погляд. Карлик умів бачити і відчувати, тож Джон не хотів, аби той побачив у його очах почуття провини. Він казав, що повернеться до моїх іменин, визнав він. Іменини настали два тижні тому і пішли собі, ніким не відсвятковані. Вони збиралися шукати пана Веймара Ройса, в якого батько – значковий пан князя Арена. Дядько Бенджен казали, що будуть шукати аж до тіньової вежі. Це там, у горах. Я чув, останнім часом пропало багато добрих розвідників, мовив Ланістер, підіймаючись сходами до трапезної. Він скривив губи у посмішці і штовхнув двері. Мабуть, чугайстри цього року дуже голодні. Всередині палата була велетенська, і по ній гуляв вітер, хай навіть посередині у велетенському вогнищі ревіло полум'я. На кроквах просторого горища гніздилися гави. Джон чув їхні крики над головою, поки забирав у чергових кухарів із руками з та окраєць чорного хліба. Грен, Ропух та кількоро інших сиділи на лаві коло вогню, сміючись та лаючись грубими голосами. Джон задумливо дивився на них якусь мить, а тоді вибрав місце у дальньому кінці палати, якому від решти їдців. Тиріон ланістер сів навпроти, підозріливо нюхаючи страву. «Ячне вариво з цибулею та морквою», – пробурмотів він. «От би хтось відкрив кухареві очі, що ріпа, то не м'ясо. Це крупник з бараниною». Джон стягнув рукавиці і зігрів руки парою, яка підіймалася від миски. Від запаху потекла слина. Сніговію. Джон упізнав голос Алісера Терена, та в ньому бриніла якась дивна струна, що її він не чув раніше. Він обернувся. Князь воєвода хоче тебе бачити, негайно. На якусь мить Джон так злякався, що не міг вирухнутися. Навіщо князеві воєводі потрібно його бачити? Невже якась звістка про Бенджена? подумав він навіжено. Він загинув, в видіння справдилося. Щодо мого дядька бовкнув він. З ним усе гаразд, він повернувся. Князь воєвода не звик чекати, відповів пан Алісар. А я не звик, щоб різні байстрюки замість виконувати мої накази починали їх обговорювати. Тиріон Ланістер крутнувся на лаві і зіскочив з неї. Годі вам, терене, ви залякуєте хлопця. Не лізьте у справи, які вас не стосуються, Ланістере, ваше місце не тут. Еге ж, моє місце при дворі, відповів Карлик посміхаючись. Одне слово у потрібне вухо, і ви помрете самотнім стариганом. Більше не отримавши жодного хлопчини у навчання. А тепер кажіть Сніговіїві, навіщо він потрібен старому ведмедю. Є звістки про його дядька? Ні, відповів пан Алісер. То зовсім в іншій справі. Вранці з зимосічі прилетів птах зі звісткою, яка стосується його брата. І одразу ж виправився. Зведеного брата. Брана, видихнув Джон, підскакуючи на ноги. З браном ще сталося. Теріон Ланністер поклав йому руку на плече. — Джоне, — мовив він, — прийми мої співчуття. Джон його навіть не почув. Він вискочив з-під Тиріонової руки і широко закрокував палатою, а поки дістався дверей, перейшов на біг. До воєводської вежі він біг, відчайдушно продираючись крізь замети. Щойно вартові його пропустили, як він кинувся нагору, стрибаючи через дві сходинки. Коли Джон нарешті увірвався до князя воєводи, Чоботи його просяк талою водою. Подих геть збився, а очі шалено вирячилися. «Бран!» – вигукнув він. «Що там про брана?» Джаоро Мормонт, князь воєвода Нічної Варти, був грубий, похмурий, старий, з величезною лисою головою та кошлатою сивою бородою. В нього на руці сидів круг, якого воєвода годував зернятками. «Мені казали, ти вмієш читати». Він зігнав крука, той заплескав крилами, полетів до вікна і сів. Дивлячись, як Мормонт витягає з череса совійчик паперу і дає його Джонові. Зерна! забурмотів птах хрипким голосом. Зерна! Зерна! Джонів палець намацав обрис лютововка на білому воску зламаної печатки. Він опізнав робову руку, але літери розпливалися і стрибали, поки він намагався їх читати. Тоді він зрозумів, що плаче. А потім, крізь сльози, він зненацька склав слова, у щось змістовний підняв голову. «Він отямився», – мовив Джон, – «боги повернули нам його». «Калікою», – додав Мормонт, – «співчуваю, хлопче, прочитай увесь лист». Він прочитав слова, та вони не мали значення. Ніщо не мало значення, бран буде жити. «Мій брат буде жити», – гукнув він до Мормонта. Князь воєвода похитав головою, взяв жменю зерна і свиснув до крука. Той прилетів воєводі на плече, каркаючи «Жити! Жити!». Джон ринув донизу сходами, сміхаючись на всі зуби і вимахуючи робовим листом. «Мій брат житиме!» – гукнув він до вартових. Ті перезернулися, далі Джон побіг до трапезної. Детиріон Ланністер саме дожував свій харч. Джон ухопив коротуна під пахви, смикнув повітря і закружляв навколо себе. «Бран житиме!» – завелав він. Ланістер дивився перелякано. Джон поставив його на ноги і сунув до рук листа. Ось, читайте. Навколо почали збиратися чорні братчики, зіркаючи з цікавості. За кілька стоп Джон побачив Грена з товстою полотняною пов'язкою на руці. Той дивився на нього радше занепокоєно, аніж розлючено. Джон підійшов до нього, але Грен відсунувся і підняв руки. «Ану відійди геть, байстрюче!» Джон усміхнувся до нього. «Вибач мені за руку!» Колись мій брат Роб і мені отак загилив, тільки що дерев'яним мечем. Мені боліло, як семеро дітьків, а тобі, мабуть, іще гірше. Слухай, якщо хочеш, я потім покажу тобі, як захищатись. Алісер Терен підслухав їх. Снігвоєвода бажає відняти в мене службу, пирхнув він. Та я швидше навчу вовка жонглювати, аніж ти цю бицю меча тримати. «Приймаю ваш заклад, пане Алісере», – відповів Джон. «Мрію побачити, як привид жонглює». Джон почув, як Грен стиха зойкнув, а запала мертва тиша. А тоді Тиріон Ланністер зайшовся реготом. За найближчим столом до нього приєдналися троє чорних братчиків. Сміх гуляв лавами туди-сюди, поки не дістався навіть кухарів. Нагорі на кроквах занепокоїлися птахи. І нарешті гикнув навіть Грен. Увесь цей час пан Алісер не зводив очей з Джона, поки навколо вирував регіт, його обличчя темніло, а рука стискалася у кулак. «Ти зробив прикру помилку, снігу воєводу!» – мовив він нарешті ядучим голосом запеклого ворога.